Gaitzke hartu dugu berri hori, diakinez, sokoreten duzumezala kontsuehlo nazionaleko medikoek erabakit bat hartu dutela beraz Nikola Bona-Mezan ez gehiagobre ofizuat hitzultzela hori Gaitzke hartu dugu diakinez, diakinez, diakinean, paweko haxizietan erabakit bat hartua izanazela Nainukai heran erabakit hori jovediko pokuloak bat hartua Eta horiek onartu zuztela Nikolaak etzula faltarik egin. Eta horren onduteik, pentsatzen ginoen, beraz Nikolaak berriz bere ofizio hartzenakon zuzela. Nik seien dizen dut, pasere batetan zerritei baten obitzen zelarik, usain bitxi bat seien dizen duzula. Nik holako usain ditzen dut, medikoen ondoan ditzelarik. Ez da posible horreko erabaki bat hartzea, Jakinaz belizerialaren dut pagu kasizetan juridiko populago gerek e, libratu zutela Nikola. Apa bat Europa mailako e, e, rekurtsu bat jakinaz e, diatanik ulako e, kasu bertsu bat e, gertatu dela Italia eta horren ondotik e, Italiako estatua kondanatua izana dela. Bon. pentsatzen dugu azkarki ber gauza gertatuko dela eta jardirek aipatze dute normaliki berritz hasi uh, setan beharko dela pasatu Nikola uh, Ananzi han? eta harren ondotik berritz erabaki hon bat hartua balin badan alde berritz entegratzenan goduela bere, bere ofizua baina jo hori gauza hori eta egungo egunean uh, zinezke esatu